1. 1953. godine. U 1 sati navečer nakon što su satima skupljali hrabrost domaćica matrija Petrovna i nekoliko stražara napokon su odlučili ući u prostorije svog gazde u kremnju. Već nekoliko sati nisu čuli niti glasa od Josifa viserionovića staljine. Kad su ušli u njegovu rezidenciju vidjeli su kako prvi čovjek Sovjetskog saveza leži onesvješten on na podu. Domačica i stražari odmah su potražili Lavrentija Beriju, prvog čovjeka sovjetskih tajnih službi. Kad su ga napokon našli, Berija je došao u Stalinovu rezidenciju i šaptom rekao ovo zabrinutim stražarima i domaćicama. Zar ne vidite da drug Stalin spava? Svi vi izlazite i ne budite ga. Ujutro se ipak berija pojavio sa skupinom prestrašenih liječnika. Bili su prestrašeni jer je Stalin prije nekoliko mjeseci počeo pripremati novu čistku. Objavio je da postoji urota liječnika Židova protiv članova politbiroa. Takve su optužbe u pravilu značile početak novog kruga masovnih uhićenja, deportacija i ubijanja. Liječnici su pregledali Staljina i utvrdili da je njegovo stanje ozbiljno I predložili su ovaj tretman. Tretman. Apsolutno mirovanje. Ostaviti pacijenta na divanu za uha staviti pijavice, osam ih je već stavljeno. Staviti hladne komprese na glavu, hipertonična mikroklizma, jedna čaša 10% otopine, magneze i sulfate. Uklonite i zubnu protezu, ne davati hranu. Neuropatolog, terapist i bolničarka moraju stalno dežurati uz pacijenta. Za davanje takućine može se koristiti čajna žličica, i to s najvećom brivom i kad nema gušenja. Diagnozu i tretman potpisali su glavni kremaljski liječnik Kuperin i profesori Lukomski, Glazumov, Tkačev i Ivanov Neznamov. Kuperin i njegove kolege bili su prestravljeni. Prije dva mjeseca Kuperin je vidio poruku koju je Staljin poslao ministru zdravstva. U njoj je ministru zapovjeđeno da otkloni ozbiljne nedostatke u kliničkim službama Kremlja povezane s liječničkom zavjerom. Već su uhičeni neki liječnici, očekivala su se i danja uhićenja. A sada je Stalin umirao, a Kuperin je pred prezidijem Komunističke partije Sovjetskog saveza trebao predati izvještaj o Stalinovom stanju. Članovi prezidija u tišini su saslušali njegov izvještaj. Tišina se nastavila nakon što je Kuperin završio sa izlaganjem. A onda se Berija okrenuo prema liječniku i rekao Vi ste odgovorni za život druga Stalina. Razumijete li to? Vi morate učiniti sve moguće i nemoguće kako bi spasili druga Stalina. Kuperin, koji je već onako bio blijed u licu, tada je pobijelio. Ali liječnici ipak nisu mogli učiniti čudo. 5. ožujka 1953. godine, u 9.50 minuta navečer, liječnici su proglasili Josifa Viserionovića Staljina mrtvim. Sada se postavilo pitanje tko će naslijediti Staljina. Nakon Stalinove smrti, prezidi Komunističke partije Sovjetskog saveza sastojao se od ovih ljudi. Vulganjina, Berije, Vorošilova, Kaganovića, Maljenkova, Mikojana, Molotova, Hruščova, Prvuhina i Saburova. Ljud njih samo su trojice mogla naslijediti Stalina. Predsjednik vijeća ministara Georgi Maksimilijanović Maljenkov, šef tajni službi Lavrenti Berija i Nikita Sergejević Hruščov, prvi čovjek moskovskih komunista i tajnik centralnog komiteta. Ubrzo je postalo jasno da će se borba za vlast voditi između Hruščova i Berije. Borba je počela već na Staljinovu pogrebu. Fedor Burlacki, jedan od Hruščavljevi savjetnika, ovako je opisao riječi kojemu je uputio njegov šef. Stajali smo pored mrtvog tijela bez riječi. Svatko je mislio svoje misli. Tada smo otišli. Putovali smo u dva automobila. Prvo su otišli Maljenkov i Berija. Tada Molotov i Kaganović. Tada mi je Mikojan rekao... Berija je otišao u Mosku kako bi uzeo vlast. Ja sam mu rekao, dok je god to kopile živo, nitko od nas nije siguran. Hruščov je oko sebe okupio članove prezidija koji su se svi bojali Berije. Na tajnom sastanku odlučili su da šef tajnih službi mora otići. Na to je pristao i Maljenkov, kojeg su smatrali najbližim Berijim. Na zajedničkom sastanku prezidija vijeće ministara i prezidija partije Hruščov je zatražio riječ od Maljenkova i optužio Beriju za špionažu u korist kaukaske muslimanske oporbe sa suradnju s britanskom obaveštenom službom i za spletkarenje s titom. Govori i završio tvrdnjom da Berija nije komunist. Što se dalje događalo opisuje ruski povisničar Dimitri Volkogonov u knjezi Autopsija za carstvo. Tada su svi izrazili svoje slaganje. Maljenkov je prema Hruščovu bio u stanju panike. Hrušćov je predložio da se Berija smijeni sa svih dužnosti. Bez da je to dao na glasanje, užasnuti Maljinkov je pritisnuo gumb, na što su Žukov i drugi generali umarširali u sobu. Maljinkov je, kako se prisjeća Hrušćov, rekao slabim glasom generalu Žukovu. Kao predsjednik vječa ministara Sovjetskog saveza zahtijevam da uhitite Beriju i zadržite ga u pritvoru dok se ne istraže optužbe protiv njega. Tada je Žukov zapovjedio Beriji. Ruka uvis. Berija je, kao i njegove žrtve, po hitnom postupku optužen, osuđen i pogubljen streljanjem. I tako je Nikita Sergejevič Hruščov postao prvi čovjek Sovjetske partije države. I tako je na vlast došao čovjek koji je izazvao najveću krizu u međunarodnim odnosima nakon drugog svjetskog rata. Njegov suparnik u toj krizi na vlast je došao na drugačiji način. Godina je 1960 U Sjedinjenim američkim državama u tijeku su jedni od najzanimljivijih izbora za predsjednika te supersile. Oba kandidata su mlada, u svojim 40. godinama obojica su veterani drugog svjetskog rata, obojica su u američki kongres izabrani nakon tog rata zahvaljujući obećanjima da će promijeniti i reformirati Sjedinjene američke države. Ti izbori na više su načina promijenili povijest. Ostalom, to su bili prvi izbori u koje se uključila televizija. Godivne. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist, half slave or half free. Kandidati za predsjednika bili su senator iz Masačuseca, demokrat John Fitzgerald Kennedy i potpredsjednik sjedijenih država, republikanac Richard Milhouse-Nixer. U predizborne kampanji jednako su bili važni kako unutarnji, tako i vanjski poslovi sjedijenih država. A u vanjskim poslovima posebno je bio važan otok udaljen 90 milja od obale Floride. U drugoj televizijskoj debati pitanje tog otoka došlo je na red odmah na početku debate. Mr. Vice President, Senator Kennedy said last night that the administration must take responsibility for the loss of Cuba. Would you compare the validity of that statement with the validity of your own statements in previous campaigns that the Truman administration is responsible for the loss of China to the communists? First of all, I don't agree with Senator Kennedy that Cuba is lost. Nixon je bio bijesan zbog tog Kennedyjevog istupa. On je znao da je CIA obavjestila predsjedničkog kandidata Kennedy o tome što Eisenhowerova administracija sprema za Kubu. I bio je bijesan što usprko s tome Kennedy odlučio napasti njega i administraciju zbog tog otoka. Govori doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predsjednički kandidat Kennedy, koji se je natjecao sa uh, Richardom Nixonom, koji je bio u dva mandata potpredsjednik eh, predsjednika Eisenhowera, je eh, nastupio Nefer, jer je znao da Eisenhower priprema tajnu operaciju zaljevu svinja, koju je dakle, Eisenhower odobrio, a koordiniraju je najvećim dijelom eh, brat umrlog eh, državnog tajnika eh, Johna Fostera Dalsa, eh, Allen Dals, eh, koji eh, dakle, koji su CIA je to organizirala, i eh, i on je to svejedno nepresano isticao američku neaktivnost prema Kubi, iako, iako je znao da su pripreme za vrlo konkretnu akciju postojale. I s jedne strane možda se je Nixon igrao državnika, s druge strane nije mogao ništa reći da ne bi operaciju doveo u opasnost. I kad se je to dogodilo, onda, je, onda su po svim na svim mogućim točkama su se dogodile negativno dijelovanje za a, Sjedinjene američke države. Do duše već, ranije su Kubanci e, nacionalizacijom američke imovine E, rafinerija, posrednja za proizvodnju šećera i tako dalje, ostali bez dakle, tr uvedenje trgovinski embargo i kada je e, visoki političar u e, vladi e, u Havani e, Ernesto Čegevara otišao u Moskvu na pregovore gdje je postao onda, odnosno zadržan od Hrušćova da pribiva proslavi oktobarske revolucije dobio je obećanje da će ne samo sovjetski savez nego i sve istočno uh, europske zemlje kupovati kubanski uh, kubanski šećer dakle tu su tu su karte manje više već bile uh, jasne Na staru godinu 1958. godine Fulgencio Batista poželio je sretnu novu 1959. svim stanovnicima Kube. A onda u dva sata ujutro prvog dana te nove godine skupio je svoju obitelji najbliže suradnike i ukrcao se s njima na zrakoplov i odletio s otoka. A u Havanu su ušli pobunjenici predvođeni Ernestom Che Guevarom i Carlosom Sienfuegosom. Šest dana kasnije u Havanu je došao Fidel Castro. Istog dana Sjedinjen Američke države priznale su novu kubansku vlast. Zašto je Kuba uspjela pasti ili Batistin režim uspio pasti doslovno preko noći jer se on pojavio na proslavi Nove godine i objavio naciji i svojim pristrašama nakon što su avioni već bili pripremljeni i ono prvo bogatstvo spakirano je pobjegao na Dominikansku republiku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 izgubiti na kojem će Sjedina izgubiti sve što su imale i američki građani, niti da će to biti mjesto gdje će komunistička partija postati jedina legalna partija. On je izevoluirao i danas oni koji ga analiziraju kažu da je puno više nego Marks. Napoleon bio uzor Fidel Castra, Fidel Castro očito, jer ako je na vlasti od 1959. do 2005. najmanje,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 U travnju 1959. godine Fidel Castro došao je u posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Dwight Eisenhower odbio se susresti s Kastrom, ali američki državni tajnik Christian Herter nagovorio potpredsjednika Nixona da primi kubanskog vođu kako bi se saznalo nešto više o njegovim političkim pogledima i o njegovom odnosu prema moćnom susjedu sa sjevera. 19. travnja uredu potpredsjednika Sjedinjenih Država susreli su se Nixon i Castro. Susret je Nixon opisao u dugom memorandumu. Taj memorandum ovako završavao. Što mi mislili o njemu, on će biti veliki čimbenik u razvoju Kube i vrlo vjerojatno i Latinske Amerike. Čini se da je iskren. On je ili nevjerojatno naivan o komunizmu, ili je pod snažnom komunističkom stegom. Ja mislim da je riječ o ovom zadnjem. S obzirom da ima moć vođenja, nemamo drugog izbora, već da ga barem pokušamo orijentirati u pravom smjeru. Ali za preorijentiranje Fidela Castra bilo je prekasno. On će brzo pokazati na čijoj je strani u hladnom ratu.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 razvio jedan negativni stav prema susjedu sa sa sjeverom i to je konstanta latinoameričke politike od kojeg o kojoj god zemlji južno od Rio Grande, Rijeke govorimo i na to, na to moramo uvijek računati.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 Kubanski problem naslijedio je 35. predsjednik Sjedinjene Američke država John Fitzgerald Kennedy. Već je njegov prethodnik Dwight Eisenhower zaključio da Sjedinjene Američke države ne mogu prihvatiti postojanje Castrovog režima na Kubi. I Kennedy se s tim slagao. Tijekom kampanje Kennedy je zauzimao oštar stav prema tom otaku. U trenutku kada je Kennedy pobjedio na izborima, on je preuzeo planiranu akciju od administracije predsjednika Eisenhowera koji ga je u svom tom poznatom posljednjem susretu inače poznatom kad bivši predsjednik se sastaje još da bi o najznačajnijim planovima govorio sa izabranim predsjednikom pred inauguraciju posebno ga upozorio na razvoj događaja na, na Kupi. Sovjetski savez je bio zadovoljan izborom demokratskog kandidata uh, Kennedyja tim više što su uh se odnosi pred kraj predsjedničkog drugog predsjedničkog mandata Eisenhowera bitno pokvarili prije svega zato što je sovjetski savez uspio srušiti uh, avion U2, u koji je preljetao i snimao s velikih visina prostor sovjetskog saveza, uh, pošto se američki predsjednik Eisenhower odbio ispričati, uh, propao je uh, summit uh, u Parizu uh, i uh, uh, išlo se čak tako daleko da je sovjetski savez nudio preko uh, Fomina koji je bio tobožnji presataše sovjetskog veleposlanstva u Washingtonu, a zapravo šef KGB ovoga ureda u Sjedinjenim državama, nudio je, a bio odbijen, Robertu Kennedy, u ovom bratu, pomoć u smislu da se na neki način olakša položaj predsjednika odnosno predsjedničkog kandidata Kennedyja. Ono što je Hrušev učinio ili što su Sovjeti učinili tad na vlastitu inicijativu je jedna minijaturna usjenjivanje taocima. Naime, dva američka pilota su bila jedna letjelica špijunske koja je također bila ovoga uhičena i prizemljena. Oni su bili držani u zatočeništvu sve dok izbori nisu Uh, prošli i zapravo i na taj način su pomogli uh, uh, kennedy -u. Dva dana nakon što je preuzeo dužnost predsjednika, CIA je upoznala Kennedyja s planom napada na Kubu. Direktor CIA, Alan Foster Dals izjavio je da ostaje samo par mjeseci da se nešto napravi na Kubi. U Guatemala CIA je obučavala malu vojsku sastavljenu od izbjeglica s Kube a na otoku je navodno situacija bila zrela za prevrat. U ožojku 1961. godine CIA je predsjedniku Kennedy podnijela ovaj izvještaj o situaciji na kubi. Velika masa kubanaca vjeruje da se približava trenutak odluke i da je u pitanju preživljavanje Castrovog režima. Očekuju da se invazija dogodi prije sredine travnja 1961. godine i u nju polažu velike nade. Castrov režim stalno gubi na popularnosti. Nedostatak oduševljenja kubanskog naroda odražava se u Havani, gdje domaćice i sluškinje moraju satima stajati u redu kako bi nabavile potrepštine poput masti. Kubanske žene postale su vođe oporbenih djelatnosti i uporno traže od svojih supruga da poduzmu akcije kako bi olakšali postojeću situaciju. Ljudi su počeli gubiti strah od režima i počele su se poduzimati domišljate sabotaže. Ljudi namjerno razbijaju pivske boce i čaše, znajući da ih režim ne može nadomjestiti. Castro je javno izjavio da su ljudi koji stoje u redu za svakodnevne potrebštine kontrarevolucionari, jer tako javno pokazuju da vlada ne može zadovoljiti njihove potrebe. Kao rezultat toga, svatko stoji u redu. Redovi ispred trgovina dugi su nekoliko blokova. Direktor Cije uvjeravao je kennedy da će operacija protiv Kastrovog režima sigurno uspjeti. Posebno je važnu ulogu u uvjeravanju kennedy da odobri operaciju odigrao Richard Bissell, zamjenik direktora planiranja Cije. kennedy se svidjela i predanost kubanskih izbjeglica. kennedy biograf Robert Dalek u knjizi Nezavršen život ovako opisuje neke od razloga koje su kennedy navele navale da odobri plan invazije Kube. Invazija je također za njega imala i romantičan prizvuk. Imala je kvalitetu pustolovine. Slične onoj koja je i kennedy privukla da u ratu traži zapovjedništvo nad torpednim čancem. On i njegov brat Bobby dijelili su sklonost prema romanima Iana Fleminga i prema njegovom heroju Jamesu Bondu. Bissell, koji je učinio tako puno da bi Kennedy prodao operaciju u zaljevu svinja, činio se utjelovljenjem Jamesa Bonda. Diplomat ekskluzivnog sveučilišta, visoki naočit, civiliziran i odgovoran, čovjek visokog karaktera i zadivljujućih intelektualnih talenta. Sam je sebe opisivao kao morskog psa Ljudoždera i to je oduševljavalo Kennedyjeve. Kako je vrijeme prolazilo, akcija je postala neka vrsta javne tajne. Novine su objavljivale vijesti o obuci kastrovih protivnika. Kennedy je izjavio da Castro ne treba špijuna u SAD-u, dovoljno je da pročita novine. Par dana prije operacije, 12. travnja, Kennedy je na novinskoj konferenciji upitan koliko će daleko ići u pomaganju rušenja Kastrovog režima. Kennedy je ovako odgovorio. Ni pod kakvim uvjetima neće biti na Kubi intervencija američkih oružanih snaga. Vlada će napraviti sve što može kako amerikanci ne bi bili uključeni u akcije protiv Kube. Tri dana nakon te konferencije počela je cijena operacije protiv Kastrovog režima. Iako je direktor Cije zajamčio uspjeh operacije, ona je nosila naziv Kvrgava cesta. Epizoda u zaljevu e, svinja koja se pretvorila u, u Fjasko je poslala nekoliko... Različitih poruka na različite adrese u svijetu. Jedna je bila, i to je bila najmanje željena, da je Fidel Castro potvrdio se kao snažan vladar. Drugo, pokazalo se da su izvještaj Kube, ko, skube, Sjedinjenih država i tajnih službi, oni koji su ih informirali, nezadovoljnih kubanaca, bili naistiniti da je zapravo puno manje stanovnika otoka bilo spremno rušiti režim Fidela Kastra, jer se praktički nitko nije pokrenuo. Najvažnije od svega a gerilci njih 1500 kubanskih emigranata koji su htjeli e, srušiti e, vlast 61. godine su se pripremali upravo u Guatemala koja je postala silno ovisno o državama i potpuno prijateljska i ne, neprijateljski raspoložena prema bilo kakvim lijevim e, režimima. E, oni su bili slabo organizirani i zapravo su mislili da će to biti jedna uh, operetna uh, operacija. 15. travnja 1961. godine u subotu osam prastarih zrakoplova tipa B-26 uzletjelo iz Puerto Cabezasa u Nicaragbiji su zrakoplovi činili ratno zrakoplovstvo antikastrovski snaga. Bombardirali su tri zrakoplovne baze na Kubi i uništili samo pet od 36 borbenih zrakoplova koliko ih je imalo kubansko ratno zrakoplovstvo. I tako je počela operacija u zaljevu Svinja. Američki povisničar Theodore Draper nazvao je tu operaciju jednim od redkih trenutaka u povijesti, kada se dogodi savršeni neuspjeh. Z druge strane, akcija je vođena potpuno loše. Nestali su im, veza im je otišla, raznešena bila, mislim, kad su se iskrcali u zaljev svinja, penetrirali su jedva kilometar i po, dakle, nije se dogodilo ništa. Fidel Castro je uspio na tome mobilizirati stanovništvo, iskoristiti to da je riječ o američkoj agresiji i zapravo je to, ako je bilo ikakve dvojbe do tog trenutka, to je bio klasični trenutak, da Sjedinjene države imaju agresivne namjere prema Kubi i Kubancima, s druge strane svom komunističkom svijetu, a najviše Hrušćevu tada u Kremlju je zapravo bio signal za crven, crvena krpa i signal za uzbunu da Sjedinjene države žele napraviti invaziju otoka koji je, i to je jako važno postao komunistički bez pomoći crvene armije i mnoge u Kremlju vodeće je to oduševili. Na vijest o invaziji u zaljevu Svinja, Hruščevi Kennedy poslao ovu poruku. Nije tajna da su naoružane bande koje napadaju tu zemlju obučile, opremile i naoružale Sjedinjene američke države. Zrakoplovi koji bombardiraju kubanske gradove pripadaju Sjedinjenim državama. Bombe koje oni bacaju dala je američka vlada. Što se tiče Sovjetskog saveza, nema nikakve sumnje u naš stav da ćemo kubanskom narodu i njegovoj vladi sve što treba kako bi odbila oružani napad na Kubu. Fijasko u zaljevu svinja samo je približio Kubu sovjetskom savezu. Doduše te su veze počele odmah nakon ulaska pobunjenika u Havanu. Uveljači 1960. godine Kubu je posjetio Anastas Mikojan i doživio je sjajan doček. A, a Anastas Mikojan je pozvan bio na otoku u trenutku dok dok sovjetski savez još nema diplomatske odnose sa a, Kubom koji je, kad je prošao, kad je bio primljen, kad je to gledao početkom 60. 60 godine, rekao da je to bi bilo ostvarenje svih njegovih snova, dječačkih snova, da se on vratio u svoju mladost, jer je vidio da se doista to što su vjerovali, revolucija, vlast siromašnih, oduzimanje imovine bogatima i tako dalje, da se to događa ovog puta bez moskovske supervizije. Kennedy, Kennedy je pokušavao gledati na zaliv svinja kao na prolaznu nehodu a ne kao udarac američkom prestižno. Tijekom ručka s Arturom Schlesingerom, uglednim povisničarom i bliskim savjetnikom i prijateljem i s Jamesom Restonom, uglednim novinarom New York Timesa, Kennedy je zaljev svinja nazvao incidentom, a ne katastrofom. Kad su ga oni pitali je li taj incident udarac američkom prestižu, Kennedy im je ovako odgovorio. Što je prestiž? Jeli to sjena ili suština moći? Mi ćemo raditi na suštini moći. Nema sumnje da ćemo trpjeti udarce nekoliko mjeseci, ali to neće ugroziti glavni posao. Ali Zaljev svinja bio je ozbiljan udarac. Prva ozbiljnija vanjsko-politička akcija završila je porazom. I prije su neki smatrali Kennedyja premladim neiskusnim i mekanim. Činilo se da im je Zaljev svinja dao za pravo. Da stvar bude gora, nakon tog fijaska trebalo je doći do susreta Hruščova i Kennedyja u Beču. Izgledalo je, i Hrušov se okrenuo bio trećem svijetu, jer je izgledalo da sve te oslobodilačke revolucije u, u Kini, odnosno u Africi i tako dalje, su zapravo rezervna snaga komunističkog svijeta. Ruše se kolonialni okviri i ti narodi potlačeni siromašni na jednom izlaze na međunarodnu scenu, dobivaju svoje države. Svi su to u Moskvi vidjeli kao rezervnom snagom Sovjetskog saveza ili komunističkog svijeta koji sada konačno se pokazuje se nalazi na pravoj strani e, povijesti. Sjedinjene države i zapadna civilizacija su u defanzivi koja je na taj način bila vidljiva i, i Hrušov je na, na slično, slično nastupio sa, e, sa kennedyjem Konačno propala je bila akcija u zaljevu Svinja i on je e, te pozicije nadmoći koja je bila umjetna velikim dijelom, ali je na taj način nastupio. Konačno, 57. godine sovjeti su uspjeli lansirati Sputnik koji je pokazao da možda Amerikanci i gube utrku raketnu i u, i u svemiru i Hrušov je blefira, blefirao tvrdeći da Sovjeti će proizvoditi rakete poput kobasica i da će se paritet između SAD-a i Sjedinjenih država vrlo brzo ostvariti. Susret u beču bio je posebno važan za Kennedy. Prije susreta savjetovao se s diplomatima veteranima poput Charlesa Bollena i George Cannona koji su već desetljećima imali posla sa sovjetskim funkcionarima. Prije susreta u beču Avril Harriman, još jedan diplomat veteran koji je sa sovjetima pregovarao za vrijeme predsjednika Ruzvolta i Trumana, inzistirao je na susretu s Kennedyjem. Susret se dogodio u Parizu, na večeri koju je priredio francuski predsjednik Charles de Gaulle. Tada je Harriman dao ovaj savjet predsjedniku Kennedy idite u Beč. ne budite preozbiljni zabavite se, upoznajte ga ne dopustite da vas uznemiri. on će vas pokušati uznemiriti i uplašiti ali ne obraćajte puno pažnja na to ne pokušavajte puno sjetite se da je on uplašen kao i vi on je poprilično svjestan svojih seljačkih korijena i razlike koja postoji između njegove i vaše supruve njegov stil bit će da vas napadne i vidi može li mu to proći nasmijte se na to, ne ulazite u borbu budite iznad toga Zabavite se. Susret je za Kennedy počeo dobro. 2. lipnja 1961. godine Hrušov je stigao u Beč i doček je bio mlak. Dok se od Bečke željezničke postaje vozio u otvorenom automobilu prema sovjetskom veleposlanstvu poslanstvu, skupilo se malo ljudi kako bi ga vidjelo. S druge strane, kad je došao Kennedy, doček je bio sjajan. Ali ostatak susreta prošao je loše za američkog predsjednika. Hrušov se ponašao... Kao da nastupa s pozicije moći, osim toga gledao je jednog mlađeg čovjeka, jako Kennedy nije baš bio dječak u vrijeme kad je ušao u bijelu kuću, gledao i smatrao je i rekao je konačno kad je samit završio, on, nije, on, on mi nije par, uh, uh, o, Sjedinjene države su dobile slaboga uh, lidera. Kennedy opet je s tog samita otišao silno uzrujan, tvrdeći da se više nikad neće dogoditi, da sovjetski lider s njim razgovara na takav način i odlučio je zapravo pokazati pesnice kad, kad su se situacije za to pojavile, a najvažnija od svega je bila 1962. godine. Castro i Kuba zaukuplja će predsjednika Kenedija sve do njegovog ubojstva. U lipnju 1961. godine popularni magazin Life objavio je naslovnicu na kojoj je bila Castrova velika fotografija. U naslovu ispod te fotografije pisalo je ovo. Mesijanske oči Fidela Castra, hipnotičke i gladne moći, prizivaju novu i košmarnu opasnost za Sjedinjene države. U priči dugoj četiri nastavka laf je upozoravao da bradati kako su nazivali Castra širi revoluciju po cijeloj Latinskoj Americi. Kastrom nisu bili opsjednuti samo mediji. Robert McNamara, tajnik za obranu Kennedy u administraciji, kasnije izjavio da administracija u vrijeme zaljeva svinja i nakon njega bila histerična kad je u pitanju Fidel Castro. Posebno će Robert Kennedy, brat predsjednika i njegov ministar pravosuđa koji je svom bratu bio i najbliži savjetnik i osoba od najvećeg povjerenja, biti zaokupljen Kubom i Kastrom. Trećeg studenog 1961. na sastanku Bijeloj kući Robert Kennedy napisao je ovu bilješku. Moja je ideja da špionžom, sabotažom i općim neredom koje će izazvati bilo koja skupina kubanaca osim batistih pristaša i komunista, zakuhamo stvari na otoku. Ne znam hoćemo li biti uspješni izbaciti kastra, ali nemamo što izgubiti. I tako je započelo nešto što već desetljećima zaokuplja povjesničare, ali i obične ljude, a to je zavjera da se ubije kastra. Kako je Richard Bissell bio kompromitiran fiaskom u zaljevu svinja, Kennedyjevi su našli novog čovjeka za tajne operacije, generala Edwarda Lansdala. Tog generala biograf Roberta Kennedyja Evan Thomas opisuje kao križanca, izviđača i uličnog nasilnika. Lansdale je također zaokupio maštu Kennedy'evi. Svoju je reputaciju počeo sticati kao pripadnik OSS-a, pretveče Cije. Reputaciju je samo povećao kao borac protiv komunističkih gerilaca na Filipinima. Lansdale je poslužio i Grahamu Greenu kao uzor za Oldona Paila, središnjeg lika u romanu Mirni Amerikanac. Lansdale je odlučio da mora pokrenuti birokrate u Washingtonu kako bi se ubrzale operacije protiv Kastra. Ali ovoga se puta birokrati nisu dali pokrenuti. 28. studenog 1961. Cija je predsjedniku predala izvještaj u kojemu je pisalo. Kastrov režim ima dovoljno veliku potporu među stanovništvom i dovoljno represivnih sposobnosti da se nosi s bilo kojom prijetnjom koja se može pojaviti u doglednoj budućnosti. Dva dana kasnije, Lansdale je Robertu Kennedy uposlao memorandumu kojemu je napisao da treba zanemariti obavještene procjene i da treba nastaviti s izredom planova za Castrovo uklanjanje. Iz tih će planova izaći svašta, čak i suradnje Cije s organiziranim kriminalom. Cija će pokušati uposliti veze koje su na Kubi imali Salvatore Momo Giancana, šef organiziranog kriminala u Chicagu i Santos Marcelo Traficante, šef u Majamiju. Ta će suradnje uroditi nekim od najluđih planova od 61. do 1962. do do, do 10. mjeseca. Eh, Sovjet, eh, Američka tajna služba je na različite načine pokušavala eh, maknuti Fidela Castra ili smanjiti njegov liderski imidž i apil masama od toga da je planirano prilikom posjeta stranim zemljama da se njegove cipele zaspu sa snažnim sredstvom za depilaciju, da bi mu otpala brada, pa bi onda na taj način postao smiješan, da ga se likvidira na različite načine. Međutim, to ništa nije uspijevalo. 30. studenog 1961. godine predsjednik Kennedy odobrio početak operacije Mungos. Cilj operaciji bilo je svrgavanje Castrovog režima. Operaciju je vodio Edward Lonsdale. Dva dana kasnije Fidel Castro javno se proglasio marksistom na njenistom. Te učio sigurnost potražiti kod Sovjetskog saveza. Fidel Castro je nakon 1961. i neuspjelog, neuspjela akcije u zaljevu Svinja bio doista u neprastavnom strahu zavlastiti život i za sudbinu revolucije. S obzirom da se u ono vrijeme su ta razmišljanja o svjetskom pokretu, o revoluciji, o marksizmu, o borbi dvaju ideologija bile puno intenzivnije nego što danas se često na to zaboravlja, on nije imao ništa protiv da postane snažna isturena palica komunističkog svijeta. U 1961. jedan od Kastrovih pobočnika Blas Roka donio je važno pismo u Mosku. Vruščov je pročitao prijevod pisma i označio nekoliko važnih strana. Pismo je Kastro predlagao da javno objavi socijalistički karakter Kubanske revolucije i zatražio je da Sovjetski savez izrazi svoju solidarnost s Kubom protiv napada i prijetnji vojnim napadom od strane Sjedinjenih američkih država. Godine 1962. Hruščov je tijekom leta iz Bugarske u Mosku u razgovor sa sovjetskim ministrom manjskih poslova Andrejom Gromikom pokrenuo pitanje Kube. Situacija koja se stvara oko Kube sve je opasnija. Je li suštinski važno da mi za obranu toga otoka razmjestimo na njemu nekoliko naših nuklearnih projektila? Nakon kraće stanke, Gromiko je odgovorio Hruščovu. Moram potpuno iskreno reći da će razmještanje naših nuklarnih projektila na Kubi i zazvati političku eksploziju u Sjedinjenim američkim državama. Zašto je Nikita Hrušćev koji, unetoč svom uh, ponašanju uh, koje je bilo često neotesano, uh, deranju, uh, poznatom skidanju cipele kojem je lupao, možda, tijekom uh, govora u Ujedinjenim uh, narodima. Kad su te vijesti stigle do Sovjetskog saveza, onda uh, naprosto mnogi nisu mogli vjerovati da, da se ponašao poput uh, posljednjeg seljaka uh, ili seljačine ovaj, u Ujedinjenim narodima i da ih sramoti na taj način. Um, konačno već je puno vremena prošlo, od 15 godina je bilo u tom trenutku prošlo od završetka drugog svjetskog rata i sovjetski, sovjetska elita koja je strahovala Fizički zavlasiti život u vrijeme Stalinove e, smrti sada je sa rastućim standardom, jer Nikita Hrušćov je konačno e, dijelom preorijentirao sovjetsko gospodarstvo na e, potrošnju opću i, i e, potrošačku, in, e, zapravo, u industriju sekundarnu, dakle, proizvodnje e, ne samo teške, teške industrije. E, mnogi sovjetski e, i srednji sloji, aparatčika i tako dalje, željeli su jedan mirni život kojim Nikita Hrušćov svojim ponašanjem, čestim rotacijama unutar administracije zapravo nije omogućavao i kritike su se u tom smislu gomilale kao što je Nikita Hrušćov zamirio se velikom dijelu vojnih krugova jer je smatrao da je nuklearno oružje to na koje se Sovjetski savez treba i može orijentirati i na taj način možemo smanjiti ogromnu armiju koja je gutala milijard de rubalja i a u isto vrijeme na taj način se mogao povećati standard sovjetskog stanovništva jer su konačno sovjeti i ovako jednako odnosno oni je tvrdio da će dakle da se vidi trenutak kad će sovjetski savez po standardu i proizvodnji nadmašiti sjedinjene, sjedinjene države Kruščov je nastavio ispitivati teren kod svojih najbližih suradnika. U travnju 1962. na redovnom sastanku s maršalom Rodionom Jakovljevićem Malinovskim, sovjetskim ministrom obrane, gdje se raspravljalo testiranju novog raketnog sustava, Kruščov je postavio ovo pitanje. Kako bi bilo da stavimo jednog našeg ježa u američke hlače? Premo našim obavještenim podacima zaostajemo skoro 15 godina za amerikancima u broju bojevih glava. Ni za deset godina ih ne možemo sustići. Ali naše rakete pred američkim pragom drastično bi izmijenili situaciju i mi bismo nadoknadili vremenski jaz. Što Maršal misli o tome? Malinovski je odgovorio da su on i njegov načelnik glavnog stožera Maršal Zaharov dva puta raspravljali o toj mogućnosti. Ali za njih to je više bilo političko nego vojno pitanje. Krušov nije htio nastaviti dalje taj razgovor, već je samo napomenuo da će o tome raspravljati u Malenom krugu ljudi i tek onda izijestiti prezidiju. I za svega toga razvila se ideja o razmještanju sovjetskih nuklearnih projektila na Kubi, govori dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagnemu. Jedna od priča ide da je Nikita Hrušev šetao bugarskom obalom kod Varne i gledao preko Crnog mora u pravcu Turske i rekao je za ime Bože pa oni uh, uh, Jupitere rakete drže ovdje i mogu pucati u svakom trenutku prema Sovjetskom savezu i mi bismo trebali učiniti nešto da na taj način pariramo. Isto je tako interesantno da kad se saznalo da Sovjeti postavljaju rakete na Kubu da je Kennedy rekao pa to bi bilo isto kao da i mi stavimo rakete u, u Tursku na što mu je netko rekao ali predsjednice mi imamo rakete u Turskoj. Te rakete koje su bile stavljene Uh, u vrijeme Eisenhoera uh, torovi, u, u, kralje, na području Ujedinjenog Kraljevstva, a Jupiteri na talijanski i turski prostor su bili već u trenutku stavljanja zapravo prilično zastarjeli, ali je nesumnjivo da su SAD imale nadmoć nuklearnu u odnosu na uh, Sovjetski savez. Dakle, Fidel Castro, čak i da ga se jako puno pitalo, ono što ga se pitalo nije imao ništa protiv da njegova zemlja primi rakete koje će ojačati komunistički svijet i osigurati, konačno, njegov režim na Kubu, na, na Kubi. Sovjetski savez je na taj način mislio tajno i na brzinu učiniti nešto što će ga staviti u puno ravnopravniju pregovaračku i bilo kakvu drugu političku poziciju u odnosu na sjedinjene države zbog toga što su rakete Skube mogle nesmetano gađati sve veće gradove osim Sjetla. 24. svibnja 1962. održao se važan sastanak u Moskvi. Na sastanku nije vođen zapisnik, iza njega ostale su samo bilješke koje je vodio general Pukovnik Ivanov, načelnik glavnog operativnog direktorata, glavnog stožera i tajnik vijeća obrane. Tom je sad odlučeno da se krene s operacijom Anadir, razmještanjem sovjetskih nuklearnih projektila na Kubi. Tako je počela najopasnija međunarodna kriza nakon drugog svjetskog rata. Kako je tekla operacija Anadir i kako su na nju reagirale sjedljene američke države, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povije četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Tomisla Mikulin, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav video slušanja.